Ràdio Vilafant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 Ràdio Vilafant. El divendres és el millor dia de la setmana. Per fi lliures. A Ràdio Vilafant, per fi lliures amb Rafel dos Santos. Bona tarda, encetem una nova etapa del perfil lliure a la Ràdio Vilafant. A partir d'ara, no des dels estudis habituals de Ràdio Vilafant, sinó des de Figueres. Concretament, des del bar musical Restaurant Agora, al carrer Progrés 25 de la capital empordanesa. Un espai inigualable d'oci del Figueres que patrocina precisament i a partir d'avui Acta Espai Radiofònic, el Perfil Lliures. Més tard en parlarem amb un dels seus responsables i ens posarem al dia de tot el que té a veure amb l'àgora, les seves activitats, les seves especialitats i un llarg etc. Ja sabeu que el Perfil Lliures és un programa que arriba a la vostra casa a través de Ràdio Vilafant de les zones i també a través d'internet radiobilafant.net barra en directe entre un quart de 8 i les 8 del divendres un espai radiofònic al vespre, volen dir, un espai radiofònic on parlem de diferents activitats socials lúdiques, culturals i festives per al cap de setmana i el temps lliure. Comencen les fires i festes de la Santa Creu a Figueres i si aquesta data assenyalada li sumem música, el resultat és l'Embarracat. Parlarem de l'edició d'enguany de l'Embarracat 2015 de la seva programació i de la seva organització amb dos membres de la comissió que s'encarrega de portar a terme aquest esdeveniment coral i musical, la Maria Aguilar i en Vicenç Sánchez. Però per començar musicalment parlant el programa... Doncs precisament un dels grups protagonistes, concretament aquest divendres 24 a l'Embarraca 2015 Estem parlant de Che Sudaka, d'aquesta formació que diguéssim que estarà present en, aquesta, en aquest primer dia, inauguració de l'Embarraca 2015 Concretament escoltarem la cançó anomenada Todo Volbe, en col·laboració amb Amparo Sánchez Tot això per donar-vos la benvinguda al Perfil Lliures, a Ràdio Vilafant la ràdio de l'Alt Empordà a la mañana, a Hemos sabido volver a encontrarnos. Hemos sabido volver a encontrarnos. Hemos sabido volver a encontrarnos. Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad tuvo si un tiempo que fue bueno, tuvo si un tiempo de alegría, tuvo si vida, sé que un día volverá. Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Tuvo si un tiempo que fue bueno, tuvo si un tiempo de alegría, tuvo si vida, sé que un día volverá. Como la marea que viene y se va. Como la La sonrisa queda en el alma, para siempre allí permanecerá. Te mirará de frente tu pasado cruel Si hubo vida sé que un día volverá, volverá No te quedes ausente, lo que te mata te aprende Y te hace más fuerte, si hubo vida sé que un día volverá Como la marea que viene y se va Como la luna que no está y está Como la sonrisa que dan en el alma, para siempre allí permanecerán. Como las caricias que dan en el alma, para siempre allí permanecerán. Todo vuelve. Oye, mira, todo vuelve, todo vuelve. Todo vuelve. Y no te pilla de frente, mira bien a tu Informació. Cultura. Música. Informació. Cultura. per Perfil lliures. Els divendres a Ràdio Vilafant. Ara i aquí parlem de llibres. Amb la resseca del dia de Sant Jordi parlem de llibres breument, suggeriment setmanal a càrrec de l'Ester Marcos de llibres low cost del carrer Méndez Núñez de Figueres. Aquesta setmana recomanem la cuina del peix blau i el bacallà. A la ciutat Granollers, cada any per la festa major, fan un concurs de receptes de cuina. Aquest llibre recull les receptes presentades al concurs els últims 10 anys. El bacallà i els peixos blaus com el brats, la tonyina o el saitó són de gran tradició a les cuines catalanes. I així ho demostra aquest receptari. Un recull de més de 100 propostes que inclouen des de les preparacions bàsiques, com bacallà al forn fins als plats més elaborats, com el pastís de mil fulls amb centons, el bacallà confitat amb marmelada de ceba o la tonyina amb mel i salsa de soja. La cuina del peix blau i del bacallà, de l'editorial RBA Llibres. I ara tornem a la música amb el Puchero del Hortelano una de les formacions musicals que actuaran a l'Embarraca 2015 aquest dissabte 25 d'abril Y son asunto serio Lo poquito que nos queda si perdemos el respeto Y siento, y a veces me avergüenzo Por todos los que le falta los que no lo conocieron Miento, si digo eso es perfecto Son abruptos los senderos que conducen a mí adentro Pero llevo para darte lo que para mí deseo El beneficio de la duda, las maneras, los recreos, las sonrías esta mañana me da, te quiero, las mira las transparentes, los abrazos los pañuelo, veo aunque no quiera lo veo. La leche gratuita, veo mentira, veo desprecio y poco arte en las maneras y en la forma Veo la cosa más débil y es lo que más me colma Porque llevo para darte lo que para mí deseo El beneficio de la duda, las maneras, los recreos, la sonrisa mañanera Los perdónalos, te quiero, las miradas transparentes, los abrazos, los pañuelos yo Lo poquito que nos queda si perdemos el respeto Y siento, y a veces me avergüenzo Por todos los que les falta los que no lo conocieron y miento, si digo al perfecto Son abruptos los senderos que conducen a mí adentro Pero yo para darte lo que para mí deseo, el beneficio de la duda, las maneras, los recreos, la sonrisa mañanera, los perdona los te quiero, las miradas transparentes, los abrazos, los pañuelos, porque es que, que, que aunque no quiera lo veo. Mala leche gratuita, veo mentira veo desprecio y poco arte en las maneras y en las formas, veo la cosa al más débil y eso es lo que más me colma.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 Ha arribat el cap de setmana. Per fi lliures. En Encetem una nova etapa del Perfil Lliures a Ràdio Vilafant a partir d'ara no des dels estudis de Ràdio Vilafant sinó des de Figueres, des del bar musical restaurant Àgora al carrer Progrés número 25 de Figueres un espai inigualable d'oci de la capital empordanesa que patrocina aquest espai radiofònic, el Perfil Lliures Més tard, com dèiem al principi, eh, parlaríem amb un dels seus responsables i ara és el moment parlarem de les seves activitats, de les seves especialitats i d'un llarg, etc. En Paco Luque i en Jorge Luque són els, eh, diguéssim, d'alguna manera els directors i de tot el que té a veure amb l'Àgora Restaurant Bar Musical i precisament parlem en els segons minuts amb en Jorge Luque. Benvingut. Hola, bona tarda. Eh, per cert, qui sou i qui és Àgora Restaurant Bar Musical? Bueno, la idea de Àgora es hacer algo diferent en Figueras. és crear un espacio diferent a lo que habitualment hi és un restaurante en un bar musical, tenemos una terrassa, eh, estamos a punto de inaugurar Carnes a la Brasa para poder estar hasta alta hora de la madrugada, poder comer cuando ya ninguna cocina es abierta en Figueras y esa es la idea, que sea algo diferente, algo distinto a lo que hasta ahora hemos encontrado. Eh, o sigui, perquè no només és el tema de restaurant, de bar, sinó que també doncs, teniu pensat pensar, i de fet ja porteu un temps, Am, noves propostes eh periodes d'alguna manera artístiques, musicals, oi? Sí, lo que es el tema del bar musical, intentamos hacer cada sábado un espectáculo. Hasta ahora lo hacemos con grupos de la zona que tenemos muchos y muy buenos. Uh -huh. Al mismo tiempo que los promocionamos a ellos, nos damos a conocer a nosotros. Ahora hay 2 semanas que no haremos nada debido a la feria de Figuera, había a haber tantas actividades en Figuera, pero una vez terminada la feria volveremos a iniciar y cada sábado Crearemos un espectáculo aquí en Ágora Musical, fins i tot màgia heu fet algun sí, dia Sí, uh -huh. hemos hecho, hasta ahora hemos hecho espectáculos musicales Hemos hecho magia Hemos hecho noche de chicas, con boys Y bueno, iremos iremos intentando hacer y satisfacer A las demandas que la gente nos pide Encara no hi cap nom cada para las properes semanas Alguna cosa, alguna no, idea No, la idea es eso, grupos de la zona uh -huh. Lo que más previsto y más cerca tenemos es el Mercado Negro Mhm. Uh -huh. Pero, bueno, eh, como he dicho antes, esperamos que pasen ferias de figuera uh -huh. y intentaremos traerlo lo más pronto posible. Y si parlem estrictamment del tema gastronòmic, hm, què és el que trobarem a agora? Bueno, agora, més que nada, està especialitzada en cocina de mercat, cocina típica catalana. Cocina moderna no tocamos mucho, ja hi ha varios restaurants que tomquen cocina moderna. Nosaltres lo que queremos es crear lo que siempre ha habido, la cocina tradicional, la cocina casera i hecha como antiguamente, tipo la abuela. Y lo que estamos muy especializados es en grupos, hacer grupos, bodas, banquetes, comuniones, cumpleaños, que luego después de comer pueden disfrutar del bar musical y crearse su, su propio espectáculo y su propia fiesta. Perquè el que no hagi vingut aquí, o sigui, si ens parles breument de, de com és el local en sí si agora o sigui, això és impressionant, perquè no només és una part on és... Básicamente un pub, un bar musical, con un escenario, sino que también, a más a mes tenía un second piso, tenía un patio. La verdad es que ahora, cuando tú pasas por la puerta, que cuesta de encontrarlo, no te imaginas lo que hay dentro. no Una vez que estás dentro, ves un bar musical que creo que es totalmente diferente a lo que encontramos por la zona. Uh -huh. Tenemos un piso de arriba con un comedor, que también es, para mí es, es único, ¿no? con una terraza en el espacio superior, luego tenemos un, una terraza abajo, que como he dicho antes, vamos a crear carnes a la brasa, ¿eh? Eh, con carbón natural, tenemos una zona chilao para que te puedas tomar las copas tranquilamente, y bueno, y tenemos la gran suerte, o la desventaja, pero para nosotros es una suerte, de no tener vecinos a los cuales podemos molestar, o sea que podemos tener música, podemos tener ambiente y que ningún vecino se nos queje. Perquè el restaurant musical agora es troba al carrer Progrés número 25. A veure, si vens de Figueres, per on queda? Per la gent que ho tingui clar i fàcil... Bueno, para que lo tengan más fácil quedamos cerca del cementerio. Ver, la que... Bueno, seríem venint de Figueres, passes la via del tren, sí. la primera que és petita, a la dreta no, la segona, l'antiga la la la carretera d'Alfà, la que... bueno, millor, la... millor que jo de cementiri, eh? no? És <ríe> l'antiga la, la la carretera de Figueres, no? <ríe> l'antiga la carretera d'Alfar, sí. Molt bé, Jorge, doncs moltes gràcies i ja ho sabeu, us convidem a venir a disfrutar de les activitats i, com no, de la gastronomia, de les especialitats gastronòmiques del bar musical Restaurant agora, al carrer Progrés número 25 de Figueres, amb en Jorge i Paco Luque. Gràcies. Gràcies a tu. Bona tarda.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 El divendres és el millor dia de la setmana Per fi lliures Tornem a la música i a l'embarreca 2015 pel dijous 30, la música en directe de La Gossa Sorda València amb bosa calent, espulsat per l'arc de l'estació de trençó, so, l'últim passatger a l'andana dels teus ulls, l'últim atxust a banyar, rosella, xafiga, qui collons ha apagat la llum? Car de Rodalia i a P77, voltes per setmana mena more, d'en teu peu esquerre hi veig, com ens cau el cel damunt, i amb el dit del mig, l'aguanti el tiri cap amunt. Oh yeah! I ara puntada, que aunque no brilla, a la festa la llego a tenir. a mi, contar-nos les misèries amb formatge. Baby! És mi part la vida amb pur compartit, fer viatjar la llengua a través de la vall que tens els tres pits. Tot per la pàtria del teu cos, arrugues, molles, pigues, racones, ocults, sigatius i tàturages. Sortaves poesia en totes les mirades, jo tenia les entralles plenes de deixalles i a la punta de la llengua teníem tros de Venus o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 abans de fer el repàs de la programació, breument, parlem del treball d'organització, de muntatge de l'Embarracat. Eh, abans de tot, qui organitza l'Embarracat? L'organització de l'Embarracat és cosa de les entitats de Figueres. Llavors, sobre la convocatòria, les entitats que estem interessades ens presentem en aquesta convocatòria i se'n seleccionen unes quantes. Generalment, aquesta selecció sol anar en funció de si altres anys han participat a l'Embarracat o l'antiguitat de l'entitat de Figueres. Es tenen en compte un seguit de coses llavors un cop quedem unes quantes seleccionades comencem a fer les reunions uh -huh. en aquestes reunions eh, ja es creen tres grups un grup que es dedica a triar els, els grups musicals que vindran un altre que es dedica a portar la comunicació de, de l'embarracat i un altre que s'encarrega eh, més de buscar els preus de les infraestructures des de l'escenari i de, de quanta gent estem parlant aquí? Estem parlant d'unes 40 persones Sí, potser ja, sí i eh, quan comencen aquestes reunions? O sigui, ja parlem de, de temps, eh, quants mesos? De fet, aquest any van començar a finals de gener. De fet, aquest any és un dels anys que hem trigat més a començar, però bé, bueno, com que la majoria d'entitats o, o membres d'entitats que venen a les reunions ja tenen una mica més experiència, doncs ja ho han tirat bastant bé, bé, bueno, hem anat prou bé de temps encara. Uh -huh. I la pregunta que es fa a molta gent com trieu els músics o artistes que han de venir i han d'actuar aquestes sis nits de l'embarraquet 2015 Co -co quin és el procediment? Bé, això és cosa de la comissió de grups llavors aquests es reuneixen que són unes 20 persones i, i comencen a sortir noms de grups van sortint noms, a mi m'agradaria aquest, a mi m'agradaria un altre i llavors el que es fa clar, com que tenim un pressupost bastant limitat doncs es pregunta a la promotora el preu dels grups que realment interessen més i es mira de fer un croquis en funció del que tenim s'intenta que aquests grups siguin bastant variats però... i agrada una mica a tothom, el que passa que és que és complicat. Amb un caràcter que diguéssim que sigui dient l'ambient de les barraques, no? De l'embarràquet, oi? Sí, sí. Eh, sempre se... barraques té un caràcter més roquero, eh, més descà, més, més, bueno, més, ska, així, més eh, nou, grups, nou grups de, de concerts... Mmm... De, de porta tancada, són un ambient més obert més uh -huh. més, bueno, més de festa més, que, més, que, bueno, de, més de caràcter festiu Molt bé i la primera de les nits serà la del divendres 24 o sigui, aquest mateix divendres, aquest mateix divendres. Uh, comencem amb un grup de casa per obrir la nit i després uh, després ve en Juanjo Escalariaki amb la Rube de Van que uh -huh. Juanjo ja porta uh, em sembla que més, més de 20 anys de carrera abans amb Escalariac, si no m'equivoco, I, i, bueno, eh, després de, de Juanjo ens veig a Sudaca, que són lletenoamericans que van començar a Barcelona i que, i que, bueno, que es coneixen molt bé aquesta terra i que tenen moltes ganes de venir tots, perquè hem anat veient i d'antiguer tenen moltes ganes de, de tocar Figueres. I obre la nit un grup de la comarca, que no ens hem d'oblidar. Sobretot aquest programa que punxem música dels grups de la comarca. Sí, de Cuits va ser un grup de la comarca que es va fer... Hi ha una part dels de, de, de, de tres grups de la comarca que es trien eh, per, votacions, eh, fer per votacions a la web mm -hmm. i, i, bueno, i de cuits va ser un, el tercer classificat, de fet. Uh, un, uh, o un... sigui, sí, que podem dir que és una nit d'escarrigui amb música de fusió? Sí, sí perquè sí, aniria sí, la primera nit. I... Sí. Molt bé, eh, missatge, sí. passem al dissabte 25. Quins són els convidats? dissabte 25 ve els andalusos o Funquillo, el putxero de l'Hertelano i en, Dani, en Rubén Sierra de, que, bueno, que es diu niño de los recaos mm -hmm. Que aquest és eh, o forma part de La Pegatina. La pegatina És veu i guitarra de La Pegatina. I què I... és el que farà exactament aquí? Aquest noi eh, doncs, punja una mica de, de patxengueu bueno, de, de mestissatge i patxengueu de, de caràcters aquest sí que fa un de caràcter festiu i molt bueno, relaxat però alhora mm -hmm. festa. En plantig ell. Plan de, sí. de, de fet es companya a l'emissora de, de, de, de, de, de, de Montcada i Reixac, sí, sí, de l'emissora sí, sí. municipal. Sí. Um, o Funquillo el jo, jo, jo diré que el, el nom ho diu bastant el no, no? Nom, Sí, el nom ho té bastant clar uh, Bé, bueno, és un grup uh, de funky rock que, que porten també una trajectòria bastant no, no sé si dir-te si llarga perquè ven del 97 mm. Déu-n'hi-do i, que, uh, sí, i que, bueno, que van començar són rotllos funk rock amb una mica de rap així hip hoperos Bé també fan, prometen festa grossa, aquests, també. I el Puigcero de l'Hortelano, que, que, que bàsicament es retiren, s'acomiaden amb, amb aquest concert. Sí, el Puigcero de l'Hortelano vem la gira a eh, Estar a Vista Tour, uh -huh. que, que s'acomiaden després de molt de temps, que volen començar projectes nous i que un dels concerts per retirar-se serà el mateix barraques de Figueres. Molt bé, i arribem o fem un salt cap al dimecres 29 d'abril eh, i aquí diguéssim que és la m'he documentat una miqueta de, dels grups que venen, també musicalment parlant, però aquí és la nit que desconec totalment, de fet és la nit de concurs, del concurs Joan Traité vale? i llavors Joan Traité era, era un tècnic de so de la comarca, sí. promotor de, de Musicland i aquest concurs de fet es fa sur, bueno, es fa conjuntament amb Musicland i com a homenatge, uh, no?, en Joan Triter. Com a homenatge a Joan Traité. Un concurs musical, participen tres grups. Són d'aquí, de la comarca, aquests grups? Uh, és que no en sonen, vull sota dir... Sota Sospita, Cru... I Cornellef. I Cornellef. Uh, la veritat és que, com que fa molt poc que els detenim, ara ben bé diré, diré que no són de la comarca, però... I el premi? Però sí que són catalans, diria. I el premi? El premi és... Uh... Són 1.000 euros de, de premi, més gravació als Estudis Musicland, la, la, la gravació del primer disc o del segon disc, uh -huh. depèn de, del grup eh, si tenen un disc editat o no. I llavors l'any que ve tornen a Barraques a tocar com un grup més del cartell O sigui, un uh, important premi que no, eh, és, no, do, que, que no, no, no és poca no. cosa sí, sí. Dijous 30, una de les nits i això ho llegeixo de la vostra informació amb més grups dalt de l'escenari fins a quatre, qui són? Uh, so, doncs sí, és, un grup, és una nit que hi ha més grups a l'escenari i començarem Envolvido que aquests sí que són de la comarca, de Roses concretament és un grup de metal metal gòtic uh, seguirem amb, go amb Gossa Sorda Ocas Grasses, que són grups de panorama musical català De, de, de països catalans, ut. podíem països dir catalans. No, sí. I eh... Ah, sí, el DJ Jordi Rosco Que és un, bueno, és un DJ d'aquí De la comarca, també Molt bé, doncs això per, per pulsar El, el, el colofó, no, a la nit Sí, és, uh... el DJ Jordi Rosco També és un grup triat local eh, no, Per participació uh -huh. ciutadana I també va ser el Ah, no, de fet, abans m'he equivocat, he dit de Quits tercer, no, de Quits va ser segon i Jordi -Ros... Rosco va ser el tercer classificat de, de la tria de grups. I arribem a, no sé si dir-ho, els dos dies més importants, o almenys, si us sembla, per la gent per al que parla, que és el divendres 1 de maig, a la nit, i eh, aquí, doncs, tres, eh, dos grups importants i, i quelcom més per, per posar el punt final a la nit, diguéssim... Uh, serien... uh, Carmen 113, Seguritat Social i la ràdio que s'han anat Carme 113 és un grup uh, que es va formar a Girona De, uh -huh. fet, uh, de fet, el seu nom del grup uh, és perquè vivíem al carrer 113 bueno, el carrer del Carme 113 Ah, veus? I això van començar no, no allà I Seguritat Social, que els deu conèixer gairebé tothom que són del panorama musical de la, dels 80 i 90 i que, bueno, que, que també han acabat a Figueres. I Radio que sent Naïques, bueno, es composa en Carles Pujol i en Josep Serra, que en Carles Pujol Home, a, el conegut, mestre, no, que li dic jo. Sí. <laughs> que és més curagut en Josep Serra, que també amb música és... també dels 80 90, música això, eh, 80, 90, per rematar la nit sí. després del Seguretat Social. Sí, sí. sí una, a, una nit pel, Figueres, pel eh? més puretes, si podem utilitzar aquesta expressió sí, entre podríem, cometes podríem, sí, sí, sí. per la gent que érem joves en aquelles, en aquelles èpoques i arribem a la nit del 2 de maig, la del dissabte el, aquí sí que ja és, podíem dir, el màxim no, de, de les nits de l'Embarraca concretament, tres grups? 3 grups, Liar Desire que són els que van guanyar el Joan Trayte 2014 d'original uh, Wilders que són la banda bueno, uh, era Bob Marley i els Wilders pues, ells són els d'original Wilders doncs doni no, estem parlant de quelcom important els, a, o la resta de, del que queda d'aquella banda mítica de, sí. dels Wilders sí, no són tots evidentment però sí evidentment. que l'Anderson sí que sí que era membre, si no, original dels primers, uh -huh. i llavors la banda virúgica és un ska rock també i, i riggy de, de versions. Doncs una nit molt completa, no? Aquesta no vols... última de, de, sí. de, de, reggae, de reggae de Jamaica, autèntic res sí. d'imitacions. Sí, sí, sí. De fet, original wireless eh, només fan dos concerts a, a tot, tot l'estat espanyol a tota la península ibèrica i un és el Viñar Rock L'altre és aquí a Figueres, que és bueno, eh, de fer dos concerts en un, en un estat i un és a Figueres, pues, bueno, de deixar una mica xocat per ser un grup internacional i tot això està molt bé. Molt bé, d'aquesta doncs, manera hem repassat amb aquella rapidesa 6 eh, nits prometen molt, musicalment parlant voleu afegir alguna cosa més eh, de, referent a tot el que ha de veure amb els concerts, amb l'organització de l'Embarracat, algun missatge des de l'organització? Bueno, dic que també la cosa sorda que està en la seva gira la seva última volta, com li diuen i que també vols dir? Que passa que també pleguen sí? i sí, una, ho han anunciar l'any passat i, mira, i aquest any també ven a Figueres i, i és un dels últims de fet, és, em sembla que el cinquè o el sisè Últim concert, si no recordo malament uh -huh. i també tocaran a Figueres i és un dels altres grups que bueno, que et feia il·lusió portar i que abans de que pleguin millor que toquin a Figueres que no pas a qualsevol altre lloc Molt bé, doncs eh... Penso que ho han explicat bastant bé, no?, el que podem trobar allà. Bàsicament totes les nits, a partir de quina hora comença la moguda? Excepte la del Joan Trayteca comença a les 10, uh -huh. les altres solen començar a 11, 11 i mitja. Eh, quanta, 11... Quantes barraques aquest any, per cert? Són 14 barraques, més la de gots, i bueno, 14 entitats, més la de gots, que és una quinzena entitat. no sé si. Molt bé, doncs diversió assegurada, no, no cal dir-ho. Uh, Maria Aguilar, Vicenç Sánchez, membres de la Comissió d'Organització de l'Embarracat, molt d'èxit, molta música i molta diversió per a aquest Embarracat 2015. Gràcies. Moltes, Moltes gràcies. Ràdio Que están tan desamparados No quiero hablar de la guerra No quiero hablar del parado Quiero tener tu presencia Quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha Si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha Si no estamos preparados que no se encuentra embarrado no quiero hablar del mendigo no quiero hablar del esclavo no quiero hablar pero hablo y empiezo a estar ya cansado de muy buenas intenciones sin entregar nada cambio quiero tener tu presencia quiero que estés Hablar de la lucha si no estamos preparados Fins i tot diríem que, en aquest cas, sobren les presentacions. Era la música del Seguritat Social, que seran presents el divendres 1 de maig a l'Embarràquet 2015 a les Fires i Festes de la Santa Creu. I ara, a la recta final del programa, Temps d'Esports amb en Marc Mamala, del programa Pilota, Pal i Bota de Ràdio Elefant. Hola, molt bona tarda. Comencem amb els partits de la Tercera Divisió Nacional. La Unió rebrà la Vilafranca el diumenge a dos quarts de cinc. Els dos conjunts continuen somiant en arribar a play-off i qui ho té a prop és el Figueres, que està a dos punts. Els queden només quatre finals per aconseguir l'esplat d'objectiu, el play-off. Passant al parlada que vol s'eslladi una vegada la permanència, ho provarà a casa del Sardanyola el diumenge a les 12. El marge és de 7 punts amb el descens i Nacho Castro no podrà comptar amb el porter titulat Doni Montero i haurà d'entrar en el seu lloc el porter suplent Troiano. Quarta regional grup 31. Els equips de la comarca. Els reforços del Vilafant Atlètic es noten i si la setmana passada va fer esforçada valent a un rival que aspira a pujar, el portirà aquesta setmana tenen un rival bastant més asseguible, i es que visitaran el Lledó dissabte a les 5. Els Atlètics són 14 amb 11 punts i a la zona baixa d'aquesta quarta catalana. La setmana passada el Vilafant Futbol Club no va jugar per l'estat del camp dels Sangrens. En descans a les cames provaran de superar davant la seva afició els salvatants aquest diumenge al 5. El Vilafam Club és 15è amb 8 punts. El partit de la jornada del futbol comarcal és el derbi Vilamalla e Roses de segona catalana que es jugarà aquest dissabte a les 5. Finalment, primera divisió, els grans equips. Pel que fa al futbol nacional, tenim el derbi català, un espanyol-barça entretingut que jugarà aquest dissabte a les 4 de la tarda. Partit clau per la consecució de la Lliga pel Barça que ve amb ànims pels aires després d'eliminar el PSG Champions. Pel que fa la l'acte rival, el Real Madrid, el diumenge a les 9 al Camp del Celta. Acusant els banys la dura eliminatòria de Champions contra el Vestió de Madrid. Per a més informació, escolteu-nos a Pilota Palibota el diumenge de 7 a 9 del vespre. Arribem al final del Perfil Lliures, aquesta nova edició d'aquest Perfil Lliures 2.0 a partir d'ara des del restaurant Bar Musical Agoral Carrer Progrés 25 de Figueres, el nostre patrocinador. En 7 dies tornem amb més música, més actualitat, més cultura, més activitats lúdico-festives aquí, a Vilafant, Figueres, Comarca. Que vagi molt bé, us ha acompanyat en Rafael de Santos. Ja ho sabeu, els original Weilers, els músics del mític Bob Marley a Barraques, dissabte 2 de maig. Adéu-siau!